אתה, אלוהי, גלית את אוזן עבדך, לבנות לו בית. על כן מצא עבדך להתפלל לפניך. ועתה, אדוני, אתה הוא האלוהים, ותדבר על עבדך הטובה הזאת. ועתה, הואלת לברך את בית עבדך, להיות לעולם לפניך. כי אתה, אדוני, ברכת, ומבורך. لolam.